136-cü məzmur Rəbbə şükr edin, ona görə ki, yaxşıdır. Çünki məhəbbəti əbədidir. Allahların Allahına şükr edin, çünki məhəbbəti əbədidir. Hökmuranların hökmuranına şükr edin, çünki məhəbbəti əbədidir. Yalnız odur böyük xarikələr yaradan, Çünki məhəbbəti əbədidir. Odur göyləri hikməti ilə quran, Çünki məhəbbəti əbədidir. Odur yerin təməlini sular üstündə qoyan, Çünki məhəbbəti əbədidir. Odur böyük işıqları yaradan, Çünki məhəbbəti əbədidir. Gündüzü günəşin hökmü altına saldı, Çünki məhəbbəti əbədidir. Gecə ay ulduzların hökmü altında oldu, Çünki məhəbbəti əbədidir. O, misirlilərin ilk oğullarını qırdı, Çünki məhəbbəti əbədidir. İsrail nəslini misirlilərin arasından çıxartdı, Çünki məhəbbəti əbədidir. İsrailliləri qudrətli əli uzanan qolu ilə apardı, Çünki məhəbbəti əbədidir Qırmızı dənizi iki yerə yardı Çünki məhəbbəti əbədidir İsrailliləri dənizin ortasından keçirtdi Çünki məhəbbəti əbədidir Fironla ordusunu qırmızı dənizdə batırdı Çünki məhəbbəti əbədidir O, xalqını səhrada apardı Çünki məhəbbəti əbədidir O, böyük patşahları vurdu Çünki məhəbbəti əbədidir O, güclü padişahları qırdı Çünki məhəbbəti əbədidir Emor padişahı sixonu vurdu Çünki məhəbbəti əbədidir Başan padişahı oğu öldürdü Çünki məhəbbəti əbədidir Onların torpaqlarını irs olaraq verdi Çünki məhəbbəti əbədidir Bu yerləri Qulu İsrail nəslini mülkü etdi, çünki məhəbbəti əbədidir. O, miskin halımızda bizi yaddan çıxarmadı, çünki məhəbbəti əbədidir. Bizi düşmən əlindən qurtardı, çünki məhəbbəti əbədidir. O, bəşəriyətə ruzi verir, çünki məhəbbəti əbədidir. Göylərin Allahına şükr edin, çünki məhəbbəti əbədidir.